Найлютішою ненавистю Парадокс і безглуздя історії Влада завжди найбільше ненавидить те від чого вона найдужче залежить Жовтнева революція Ось здавалося б ідеал для всіх поневолених І що ж? Лозунг «Земля селянам» Вже наступного дня після Жовтневого перевороту Хтось потихеньку прибрав І скажімо на Україні з 14 мільйонів гектарів землі тільки 9 мільйонів одержили селяни. Та й то, власне, після царської земельної реформи 1906 року. А 5 мільйонів, тобто понад третину, кудись зникли. Куди ж? Їх роздано цукрозаводам і так званим радгоспам, тобто держава забрала собі. Як наслідок, Селянські повстання. І вже селяни не борці, за правду, а бандити. І поет Багрицький пише, Україна, мать родная, молодая жита, шли ми раніше в Запорожцы, а тепер в бандити. А молодий революційний полководець Тухачевський, якого Сталін згодом розстріляє, Громить повсталих селян на Тамбовщині і висилає цілі волості у створюванні для цього констабори. Вам доводилося чути пісню «Там вдалі за рікою». Всі комсомольці її співали до війни. Там є слова «Ти, коньок вороної, передай, дорогої, що я чесно погиб за рабочих». Ось де все починалося. За селян Хоч їх тоді було в державі 90%, хоч це саме вони, одягнені в солдатські шинелі, здійснили революцію, за них ніхто не гинув і не хотів гинути. Загинути повинні були вони самі. Троцький заявляв, що селяни не годяться навіть на барикади замість мішків з піском. Великого співця селянства Сергія Єсеніна, вже після того, як його призвели до самогубства, Бухарін знищив у своїх колючих нотатках, які ми тоді читали вправді, з мовчазним, на жаль, саме з інтелігентсько мовчазним обуренням, і після того на багато років Єсенін був заборонений. На фронті це був наш найулюбленіший поет. Не бажався я вклинитися в цей бурхливий потік професорового мовлення, цієї несподіваної лекції, яка викликала в моїй душі невисоку радість нового знання, а безпорадну розгубленість, безсили скімлення і навіть бажання умерти, щоб не чути всього цього, не знати, не бути співучасником. Бадьорі заклики там не користувалися особливим успіхом. А от, ні жалею, ні заву, ні плачу, це помагало і жити, і воювати, і вмирати. То що ж, торжествуючи, скинув догори руки професор, селянський поет, селянська культура, чи, може, щось більше і вище? Єсеніна ви знаєте, і всі знають, а хто сьогодні, крім старих, Випадково уцілілих інтелігентів мого типу бодай чув імена Клюєва, Кличкова, Ганіна. Коли хто й почує, то тільки з неважливим означенням куркульські поети, і ніхто вам не скаже, де й коли вони знищені. Натомість, зоставлено нам Дем'яна бідного, який хвалився. Я не півець мужицького труда. Та Беземенського, що називав Клюєва і Кличкова стихотворними мертвецами за те, що вони оспівували індивідуалістическое одиночество крістіянської ізби. Тоді як всесоюзному комсомольському поету кортіло мешкати тільки в гуртожитку. У нас на Україні жорстоко критикували селянського поета Тодося Осьмачку. Мовлявний невже цей Куркульський підголосок не бачить, скільки один лиш Харківський завод Серп і Молот посилає щомісяця селу Сіялок приводів та плугів, а не організовує конвої для селян, як увірше осьмачки деспотом.